سورت البقره سلوری سیوا په بیان د سلورو مزامینو اولی سکه د الله د دا یووالي بیان او اثبات د توحید په څلور آیاتون آیاتونو جوغتره بابونه وا دیمهیز سکه شپغو آیاتونو پای کې اثبات د رسالتو نه اعتراضونو په نبوت پر صل الله علیه وسلم باندې او په مسالې د توحید دلایل او د غلط او خلکو منځ کې جګړه او رد دا محرماتو درېم یې شروعا په دې کې و یا آیاتونه د درېمې پاره علمي مخضوسه وا سلور فزوستما یاته پوره او په دې کې مضمون د جحات او د جحات د پاره مناظرو ابتدایي منزل کې د مجاهد رنینغ داغل له احکام له صفات و یاد کئ او د ملک د اسرات په سرور قوانینه بیان کړو یو د ملک ظالم نه بدل والي دیم مال په قانون د شریعت تقسیم کئ او دریم اوږيونی سه چې د لوګي اوتن تند عادت شي او سلوورم رشوت ختم کې پغالته طریقا د خلکو ما اخلی مخره او مور کوی ګوردا قوانین موږ ته ذکر کړه چې دې ولی خلاف کوی او بیا سنت دینه موږ خلاف کوو غلط مالونه چې څوک په دې غلطو طریقو اخلي ورکې او خوري په دې نقصانه قرانو سببې نن موږ مل تبعي طرف تر روان نشو په دې روان ده ک دا څ حاله جو ګوره ی الونه د ځ اوس اد وور کوې مومنانو ته چې مومنان ځان تهوا نو بزی ته پوسونه م او ب کارونه م کوئ د د مخکې سره مناسبت دا او چې بزی ته پوسونه. لکه څنګه چې مخ کې د حرامو سیزونو نه الله منکړی د رښتونو نه حرامو وختونو نه د حرامو زينهونو نه د حرامو نو د حرامو خوراکونو نه نو سوی چې د بیزه او غلط تپوسونو مکوي غلط سيزونو نه غمنه شوې کپا غلط ده نقصان ده خوراک ده ممنوده نو گره ده غلط تپوسونو نم ممنوعه ازنه بیزه تپوسونو نکه او رستو بیاده کرکه بیانتا عطل <سؤال> بیوت من ظهوری ها خوره غلط کارمونکه سنگه چه ده غلط کارونو نم آمن کره نو ده غلط و الفاظو نم منشا او ده غلط کارونو نم منشا مناسبه تیداو ادابه تپوشکه استانہ په بار د حقیقت د میاشتو کې با د خلک تپوسونه غلط کوي نا نو به زه تپوسونه خن دی غلط تپوسونه خن دی وایا پیغمبر راه هیه واقعیت لناس دا میا شولې وړیږي غټیږي ختمیږي راخیږي په یو حال بوي کنه نو جواب دا میا شته وختونه دی د پاره دلین دین د خلکو او د د مقررواله د اژه دا الله بوزيره بوزي مقرره باندې لين وله ک په پلانې میاش کې په پیسې دل کومه په پلانې میاش کې په حجي میاش دو پاتې ریوي ولې سل برو او ندنې کی چدازي کورونو تا نمخ کې بیان د میاش توکه او سوې نیکی د ادا چې په مخ کې تراب د دروازو راځي او په شاه مرادې نو د مناسبت ته څنګه چې دا وینا ته پوس بيځه غلطو پشام ته د کار بيځه هم ستاسو چې غلط بيځه کار مکوو جارهبو قانون داو چکلوا وي مونږ ګناګار دکو نو وتلو او حجمو کو نو مونږ پاک شو ته پاګه دروازه رادن اذن نکید وي مونږ پاک رالو او پاک والي تو 호텔 نو دروازه باندې باندې راته دیوال به سوریکو د کمرې یو شاته ګټ به سوریکو پاغه بلادت نه کیره الله وې دا سحکار نه لري ځان د ګنا نه بچ ساتم دغه دروازه باندې بیا راشه ځلا بعض شیخی د بعض خلکو شیخی ګنه نه داخنه نه دی او داخنه په شیخی کارن کې خو د ګنا نه ځان بچ ساته ها ولیسل برون داسه مال جائز یو که جائز نه یار سے کم حرام دي داغ نه ځان نه بچي او مباح وی مال رواني او مال رواني ندنی ند کی چدازی کوڼو تا پشاګانو دا غي لیکن نیکی دا چا چذاب جزان د ګنانا او راځي کوڼو تا پتروازو دا سره مناسبت چې د حرام و نه منشوي نو د ناګانو د حرام کارون نه منشوي غلط کار مکه وی غلطه وینام مکه وی چې غلط خراب مال منو نو د غلطه وینا ده نو د کارون نم منادا وایریږي د تاسو کامیاب په ارشس کې د الله نه يره گوا الله کامیاب لري سوره احزاب کې وراسی ذکر الله کسيرا لعلکم تفلحون الناس دې سورت ازاب یا ای او الزینا امنو تقی اللہ و ذکر اللہ ذکرن کثیر الله دریاذ انفال کی دازی یا ای او الزینا امنو تقی اللہ و ذکر و اللہ اذا فیاتم فثبتو اذا لقیتم فیاتن فثبتو و اللہ کثیرن لعلكم تفلحون افيز کنه یار خیر کوا افيزانو وتقول لا علكم تفلحون پا ارکار کیا رکا الله دا الله نه په ار کار کیره کوا الله زبره کامیاب کو و اصل مضمون قاتلو فی سبیل الله جنگ وکې په لار د الله کی ګور جنگ کې نو الله زفارو کا اصل مضمون بیان کو وقاتلو سبیل الله لکه مخکه چې کلا لفظ د عبادتو بیان کړه دا غینې مخکه اغدری فرقه بیان کړې وي چې اغدری فرقه نورستو یا یوهنا سوبدو اصل مضمون بیان کړي و ها پاولې دلتم اغه بیان د حرام او کو او کو قاتلو مقصد بس تاسو په سبیل الله وګوره اصل مقصد یې نه کې چکه جهاد او جنگ او کوي عامو عام قتال خاصو آ کسان چې جنگي تاسو سره او ذاتي مکویدای بشکره الله مینې کې ذاتي کوونکو سلام ذاتي زده چفضو صلح نه جنگ سره وک یا خزی او بوډاګان او ماشومان د ولو وجل وقتلهم او نه دې له حکومت کې چې مونږ دل تاسو دې له او با سيد دې له دې نه چې خوګري ته الف او شرګ دې سره دې ولا تقاتلوهم او موجن دیلاله په نمد مسجد حرام تر دې چې د وجنې تاسو پای کې نو کده جنګ کې تاسو را کې نو تاسو وجنې یعنی کا غیب جمعهټ کې تاسو د جنگي نبی اپ الى مکوا تبو خېو خې تابو ټول ختم کیو ته په دغه صفات شه چاغې د جمعهټ د بقا خیال نه ساتي ذې ځات خیال نه ساتي نو تداريخ خیال م مقصد دا دی دا رنګيرا سزا د کافرانو عین ان تاسو کده ایمن شې د شرک د کوفنا بهشکه الله بیا ترغیب کېтал تا قاتلوهم حتا لا تكون فتن جنکوي دیسرا تر دې چ پاتې نشي شر فتنه شرک, شرک پاتې نشي آ پور بجنګيږي چې سو پور شرګوي چ سو پوری ها شرکیات وی جنگي هوا او سو پر د فسادونهي انفال یو کم سلوختم کې بم راشي حتی لا تكون فتنه او يكون الدين لله او شیدن خاص الله له یوازې نو کدایمن شو نشته ذاته مگر په ظالمانو لبزي معنا خدا دا نشته ذاته الا الله الاظم مگر په ظالمانو که ظالم ذاته کې نو کا نو م کېې ت شو 19 کې والله تاته دو پهظالم بهم زیات نه کې فته دواللی بسلماتتهلی کوم چېڅنګه صزا در کړري صده ورکې دلته فظال وکه دا مانا نه ده ما نه دا خللا اوه نشته د سزا د زیاتی الله زااجې مګر پهظال معو سزا د زیاتي چې سوم ه سزا در کړې ده نو دا هغه سزا ه مناسب سزا بچاله ورکه ظالم ته ورکه ذاتو په نه کې او او نشت سزا د زیاتۍ مگر په ځای معنیو میاشت عزت په مقابل د میاشتو عزت کې دی او حرماتو که سره عزت نو د بدلی سمانه پاغه سلون میاشتو کې جنگ ممنوع نو جنگ باندې کې ول حرماتو قصاصم او هغه مقامات مقدسات د بلدي غسلولو ولدي یو یا ول حرماتو قصاص او د عزت میاشتې بدلی مقصد دا ده چې پاغه سلورو میاشتو کې د تاسو سره جنگ کوي په مجدې حرم کې د سره جنگ کوي نبیابا داغه سلورو میاشتو عزت دا ده چې پاغه سلورو میاشتو کې بدل واخلي د مجدې حرمې زداد ده چپای کیو سره جنگږي نو تو هو د مجد حرم خیال ساتي اغېنه ساتي نو چې اغېنه ساتي دا خپل سزا ده او تبہ داغه خیال نه ساتي او بدل بته اگر کسلون می عاشق او حرمت دې د جنگ کاو نه پای کو سوچانګيږي اگر کدا الله پکور کې د جنگ کاو نه پای کیو سوچانګيږي ما نظر چا جاتے او کو پتا سو نو صدا کې هغه ته پښاندار چا جاتے کې پتا سو ویلګې دا الله نه واجم پوشي مشک الله مال متقين سردا متقين نو سرده ماويلو معيت عامده يوم معيت خاصه ده معيت عامه هر فرصدار چا سده کې کافر دي او کې غير دي او معيت خاصه ده هغه خلکو سر چې د الله په دنبا نکله کې عالم نام وانفقوا فی سبیل الله ترغیب انفاقہ جہاد شورو قتال شورو نور پسے انفاق لکه څنګه چې په اولی سکه اول کې توحید شورو یا ایه الناس او بده دلاله په بیان کړل نور پسې رسالت ذکر کړې و ان كنتو فی ره بم ما روانو رسالت رسولانو نذلتم جہاد نور سرم انفاق روان کو وانفقوا فی سبیل الله خر چوکی پلاړه الله کې داله فلاړه کې ولګوګنه دین دین کې ولا تل کو به دی کوم له تعلق او موږ ورزوی په خپل لسونو باندې ځانونه ال تعلق ته هلاکت شمصل ائمه کبیر کې معنی کړي لا ها پسب ځان هلاکه فجم کو نه بجمل اموال فجم کو د مالونو سرام ځان د هلاکه چ مال دې جمع کو ولر ځان حلاک په جمع کولو د مال چې مال نه لګي دین باندې نو بدینی بزيات شي فسادونه بزيات شي د کافرو زور به سی واشي د مؤمنینو زور به واشي نو په خپل د ځن تباکو او په خپل د دین تباکو د بیذنی چرچا به شي او تدین چې تکولې شي بیا چې د بیذنی چرچې نو چاغ مال د پسې دین لګولې نو د کافر زور به ختم شوي او د بيداتيانو زور به ختم شوي داغه هغه پروګرامونه به ختم شي مولودونه به نوجه تاسو بیان کاو او پاغه مال لگاو وګورو کفار سنت تنظیمونو جوړي او پاغه مال نه لګي او مسلمانان له لا تسل او کم کم حالت او اصول مال لگے اګه او مسلمان غلې ناس په قران سی نا او مال له لګي دا اسباب نه پیدا کړي چې پای کې د دین شاعت وشي او دین په طرفه الهارشي ولاتل کو به دي ګمله تعلقا مغردوي په پولزانونو باندې په خلولو لا شنو باندې ځان حلاکت تا لا سياب اکثر انسان یو کار چكينو پسيږي پلا سنی کوي واسنو او نیکی کوي به شکا الله امينه کدنې کانو سلام واطم الحج ول امر الله او کله دعا له یوځې بوزې حج او تنویر په ما سبقا ورکه حج او عمر خاصه لاله دا یو ذکر کو څنګه چې توحید او جهاد او انفاقې بوتلو پاغه باندې مال لگاوه په جهاد کې نو په حجم مال لګي ورو کم سے کم حج باندې اتنه هله کړو په یلېګي پروشګان نه هله کولی شکل کې دیشی لکه وای رایت اعلان کړی دی سعودي حکومت نو کمسه کم اته نه هله کړو په خولګي اوپدې کې د جاني عبادت هم دی حج انګلان کار دی یو عمره را عمره خو آسان رسوب به زومرو او کبال ته مزه کوا حد دین ګران عبادت ته او کې په مینا کې وقت یې رول اغه ډیر زیاد عبادتونه میا او اغه سختی هم ني نو مال او بدن څنګه چې په حج کېلېږي جهاد کېلېږي نو حج کېلېږي او را مال او بدن دوارا جهاد او حج دوارو کېلېږي وګوره و مال قرباني مورکه او د بدن ما مورکه پرکه حج عمره خاصه لغا او ګوره د دې دوارو عبادتونو سره لیل ذکر کا حق انفقوا نو اتم الحج والعمره لله حج وعمره ك ديياكاري شبريد رازيه اذا حجك كوما شفلاني بيقول راح حج كره ما اونك زما رور دي شفلاني ذاو كوما اونك خلق بو شمل ا ادي ادو اونك كو ديرو ما تخبل بي ويقول زما يورور دي حج كيو ما اونك دي لازم ا شاغت خلق كي جوي وما تنو ماته پاجی بیا هغه پاجی ش علاقه د دې له حج کې کته د الله د نزکه الله ویل لله وحج دا کنه عبادتو مال دیم لګیدا بدن دیم لګیدا وحم لګیدا وروړ اول یاګه اسه اباستره لله د چاله پارهونکو الله او په عمرم کم سه کم د 20000 روپے لګي او سوره سم جوړ شو چرادین وروټي به خامہ هake دا یو دایو لوی درسونه جوړ شو یو دوه سیزونه دی یو دا چلا زین اعلان نه وکي الګو خبرداري کو سو خبر چلا مشو مبارک دي لوچ نينو بس توشي او یو د مړي چلا ها جنازه و اعلان و شي الګا چې سوک راغلي بغیر روټي باندې دي او دویم دا که بغیر روټي سوک لا مجنازه دمال نه راځي دا پکې لا بل رسل اینه جنازه د روټي د راغلې دا حالت ته <تصفيق> <مولی> مولی او بیا مولي صاحب مخې ته کی مولي صاحب جنازي ذکر سره ودریږي ویرو یو باندې ځي چې زم ما خاصن منترې ځ خپلې دې کې خير بری خمي دي دي او جماعت لوې ختم ده نو خو کار روان شته کې وجه یو بل بیا خپل دې کې او زه هو ټولو مر روان دي کار او دعوت مخالکو لپاره راواکاو کار چې ته دا کار کوي نو موږ به یو که کدا نارواوي نی مولي صاحب دا आवाज کاو دا به اواز کې چې دا شی حرام دی ممنوع دی مناله مونږ باکه دا کې څه د زو او تواوی چې دا شی ناروا دی به په مبارکه کې بیان کوه که د مریض یې کې بیان کوه مونږ دا اواز غلط تیر وره تاسو خو خپګین او الله دې خوشاله نو ما یو څه وی چې دا خطر به خپه شي دا اواز وکړه ته دا ناروا دی میګلې خوشاله نو دې به دا اواز کینا پوهې دې مونږ به دا اواز ته پوهې ووا واتم الحج والعمر اللہ زکا حق ویر خوص آسان کار نرے ہاں پوشی حق سا ویدہ وصف لی سچی جلی چانی چی جلی آسان کار لی نو حکیم خپل بجیتو امر بالمعروف نو سبر و امر بالعرف ونها عن المنکر نو سبر سابق بچیا چې نهیان المنکر کې نو مصیبتونو ورسېږي تا, تا رد بد نو شي مصیبت نو واسبې علماء اصحابک واतिम الحجر من لله په دې کې ژوندګي تیریږي نو پریکي حج عمره خلق به الله سمئی واतिम الحجر من لله فین اوسرتم خطیب صاحب زموندو گئی باباجي الله دې ولا صحت ورکی بیمار یې اکثر اشورغان پر خستہ خستہ خبرې کوي اغه وې تاسو کار دی علماو چې تاس خلق تاسو ده خیر ورسیږي نو خلخ خیر نه وسې سر څه خیر نشته نو خیر به څه ورسې تاسو سره خیر دی علماو سره خیر دی قران او سنت دی او خیر قران او سنت کې دی نو دا دی خلکو ته ورسوي تقسیم یې کوي منغو تاسو له خلکو دی خلولو ګوډي چې داینه کنه به سره وځي هوځي ودا ورسوي یو دا ځمږ دا جمال چې مالوم به بیان شروع کو پخپل کړی کی چې ما به سیمونه کا چې دا داسه ده داسه ته سیمونه کی البته په ډیره ګران نه ری ها او بلوټه ډکو کول دا ګران کار دی نو په دوه وخت لا علم لا ده سره یو کوو به جوړ کړو مونږه پارا ما بلوخ ټول ټکړه ماي خلکو راشه سبته ری دا ساني په ډیر لوخي مډه کړو ته په سیمونه کو کاو تاس کو ته به زما مونږ راځي املایان ته په سیمون کې داسې حالت دا داسې زمنګ نه خلک بدله کړي داسې زمنګ نه خلک ترو لري زم او د دې عوامو په مس کې دینکار مولایانو پیرانو داسې دیوالونو لري ښا نن چې دا الله فضل او دعوت چلیده چلیده التا نن دا غا الحمدلله داسې خلې ادارا خل پروګرام چلیږي ټول علاقې ها دا ویجه موږ نه کار د کې نو دا رنگ وروډي وروډه او کته دا بخه پښودان کوم دا خبرونه کوم دا بخه پښوده شی په دا شپه پاتې شو داغه خبرګان له هازه اوسه د دین د پټ پاتې کی خاورې لپاره واره نو خو دې خوشاله کی مو خو استاد خان خبرونه کوم خو د الله د دین د ښکارا کولو خبره دا روضه شیخانه دې واطم الحج <سؤال> والجمره الله هم پورا کوي حج او عمره عمر نو لاله کی خبره خاص دا الله ته 파ره وي هر کازه کی دا الله ته 파ره وای نو سترته نو کی سال تاسو شویتاسو ون تاسو شویتاسو دو عمره نه حج نه احصار بندواله نلازم دا هغه قربانی چا سنیم مل حدیدو قربانی نه نو پتاسه لازم دا قربانی چ قربانی با او کی حرام دبا مینا دبا قرباني دچا په لاسولېږي چاغال تا لالېږي الاله جن بیا به د حرام نه وځي ته ولا تالحق روسکوما او مخروي پولیسونو لره تر دې شور شيږي قرباني محلو زيدا حلاله زه تا میناتا سو پور چې اغه ساروي میناتا د سيدل نه دي التا حلال شوی نه دي نو سر نه خره احرام به نه لریږي فمنعسو کان چی منکم تاسو نن بیمار یا پاغه بانی ازن تکلیف میدا شي د سر داغنه هه چې داغه سر دې خارج کئ علماو لیکلی دي سپګي پکې او شوې داسه چنجي پکې داسې او شو نقصان شي چې داغه بل کو نقصان هغه ته رسې داسې خارج کی چې ویناو سره بیا دازي ها باج خارج دې ختنه کی ویناو نو اسه نو د په حرام کې دې دې حرام ته نقصان او له چنو خیر سر کلکې سر اوخه دې او دا غیب پا اوسکی دے سور کی فیدیا او بی یا پاغا تکلیبی دے سر دا گنا فا حال قرآسہو نو دے خرسل لرا و لازم دا پاغا فیدیا من سیاہ من درو جی یاد خیراتا شپک مسکنانو تبا خورا کرکیا قربانی سیسا دا قربانی کلا چه فا امن شو دشمن نا دشمن نا امن ملاو شو لارې کولاو شو نو فمن من تمتا نو چاچ فیدیا واغا سلا په کولو دو عمری الالحجی <سؤال> صدد حج نام نو فمسته لازم داقا قربانی چاسانې سانی بیدو قربانی نام تمتا در ای کسم حج دے یو حجی قران دے بهتر حج دویم حجی تمتو دے او در ایم حجی افراد دے حجی قران آگا حج دے ہوئی اللہ ټولو مون تو طولو نصیب کی چه عم نیتو کی احرامو تلی د یوټونو نا د خپل او پاغه احرام پني تلوخه د د احرام او دانه د حج پی نو لارشی اول عمرو کی او دو عمره دواره د پاره چا لازم د احرام تلم نه کوم چې زپه حج او کومه عمره مو کوم نو لارجی اول عمره او کی اغه عمره نه پس اغه احرام خدای وی او پاغه احرام دی بیا سوي دې په حج مو کې راځي دوی مسک پنځه شپږی اته په پا احرامونو پابندو کې د وخت دی دا ډېر ګران دی او ثواب یې ډېر زیات دی ګران دی او ثواب یې زیات دی او دا بهتر حج دی دوی حج حج تمتو دی چاغد دې زنه په احرام د عمرې لار شي عمرو کی بیا ذان حلال کی اغیر احرام لیلی کیا نور ساده کپڑے واچے پائی کیوئی بیا د حج په موسم کے پا عطم مرض ذالحج بیا احرامو نے اتری دا سر پارا دا حج دا پارا نو اغیر تا حج تمتوئی منسکی د حج دا عمر منسکی ذان حلال ساتی یعنی نور کپڑے چوری دا دریم قسم حج دے دریم قسم حج دے حج افراد دیم حاج کی کی حج فرا زمنګ د فارانه دی دا مکی خلکو د فارانه زکه هغه به دا وخت عمره نکي ا او کباغ صرف حج کي ولې چې هغه عمره کي نو تکلیف جوړيږي خلکو لا زمنګ دا خلکو بیا مقننه ملایويږي چې عمر حج دار شونې بعد عمره پکو کیو کی نبیاد عمره ته چانس نه ملایويږي زکه دې به عمره او حج کي یا یوزې یا, یا, یا پکی پا مسجد پاسې لې او عربي خلک چې نو هغه کوي حج بکی حج افراد ندلتو ایم آجا چه فیده و آسرا پا کولو دو عمره الالحج اصرا دا اجنا نو لازم دا قربانی چه سانوی دو قربانی نا قربانی بکی دی تا امام ابو حنیف رحمه اللہ دم د شکریه وی چه اللہ پا دفضلو که نو دے با قربانی داکی دو شکریه پا ملم یجی دا آسوک چه انم امیده لازم دی پا غو. قربانی و نمومې د قربانی وسې اونې کېږي چې اته پیسې اخو دي غا کړې یا, یا نګېږي یا بیماری د قربانی وسې نګې نه لازم دي پاغ او روزي درته لازم پاه شکې او و کله چې واپس تاسو ته حج یا فرغتون فارغ فعل تم نیولې شي یا کېدی کېم نیولې شي بیا خوتری بال تني سي او دا نور بدل تک بیا یا تا دا لسوجي دی پورا په ثواب کې دا حکم د فاردا دا حج تمقطو یا ذالک دا حج قران فیا عمره فیا نه حج عمره د فردا چادي چینه وی اضا حاضر فمجده حرام کې الت سوکنی لکه زمونږ خدای کو چالت ای نو به حج افرااد کوي ها وای دا الله نه پوه شي بشکل الله دې سخت عذاب ولا چون بیان د حج شروع دي نو د حج تعریف کوي الحج و شروع معلومات میاش دا حج دا میاشتمالو می دی اصل عبادت دا چې میاشت ته حج کیږي یعنی میازه کو حج نه کیږي میاشه دا د دتلو کیږي خدای نه مخ کی به تیاره کې او زه پیسې جمع ک داخله شروعو یا شروع کیږي نن الله حتی بلاتیم دی بیا و سټریمینګ ګڼور کې پاسپورت به جوړه خدای دی ورو وخت پدې کې لګي فمن فرضہ چار فرض کو په ځان دی میاشه کیاج په حرام تړلو سلام فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فلاجم نورفز بنا که جما بنا که جما کار د حیواناتو بنا که ولا فسوق فسق بنا که کار ده او اولا جدال فلاج اوجگر بنا که کار د دا شیطانانو دادری سیزونا دا وحج کې د دین زان بچ که فلا رفسا جما بنا که خپلې بی, بی په کم وختونو کې چاګلې رواضي هغه پکې باځو وختونو کې د خپلې بیبي بی سدم جما ممنوذ حل په وخت ایحرام په حالتونو کې چې کم شریعت اجازهت نه لري کړې هادارنګي د حیواناتو دا کار د حیواناتو دی اکثر بغیر د جما نه دا, دا غي بل شئ نه ويږي لکه چرګه دا, دا غي په بل څه نه ويږي چې په جوګوره کې د قده جما له بغیر بل شئ دارنګي ولا فسوقا فسوق د فسق نه ده فسق وي شلول اوتا فاسق تا فاسق زکوي د الله احکام سړي کوي شليږي ګيره کوي سدان رزای کوي تای یې چي ها نور غلط کارونه کوي او د فاسق او تا زکوي د الله احکام سړي کوي دارنګي درنده اغا تا اغم درنده چپه مخې ده ولاره کښې نشړ مخته وګورا بل درنده دا ها با بار چی کارغي راشي کنه د چړکی بچي عمومي کنه او شتکه اوسېږي په پنځو کې بل یې اوسېږي ته درنده وې دا الله کام سړي کوي او جگړه په حج کې دا کار د چا ده ته شیطان نو دا ډول درې سيزونه دا معيوب شو پا په حج په حج کې باندې جماکه چې د حیواناتو نه بغیر بل کاذلته نه او نه بدکاری کې او نه جګړه کې حج کې ممنوع شو عمره کې ممنوع شو د حج کې چې دا نو د قران د حج د زیات ته نو چې کم یو عالم طالب سړی حج ته راځي هغه سره جګړه وکړي رور ها حالذینو ممنوع شو جګړه او چه قرآن لزی نو علت خیر رواشو پو جمعه که آغلا سزاور که آغلا سزا جگره که دم ناروازی خطیر احتیاط و وما تفلو من خیر نام او دا زکر یا که چاک سر دا جانو سه بانو جگری پاسپورتونو بانی کوونو بانی سامانونو بانی زیب آتا زمان مقه شوی ده روز شو او چه قرآن والد پویهی نو اغا بیغان پیس مینان بانی ولاری چکه هغه دا هم عبادت قرآن معنا کوي ولا جداله او چې نو پویږه چې په گلو وايي سره وانه بس فړی پکوي چونی دي او روان دي په دې نو پویږه لاسه مزه اوسه رازمولاله کوم څه ازه په زنم دي حلاله او حجر الله تعالی موږ په حال را هم کې من سره ملګری ته دې کو ځای حالت ویم حواله له موږ ټول معاف کینو حواله جداله فلاج حجونه چرته دي سړیا وما تفلو من خير چه سوک پوه نه او نو جوان نه بعد ایس پی سی نه لګئی بس په زنوري شه ته پاهچکه شپق چکر به اوره گئی متوافق ها دا شپق موږ سره ته دي ما شپق په سباله بیا بوتل مې چې حاډه خراب بشه دا هو توافي زیارت ته اوجه پس ساي نه پويږي قرباني پاحکام خو دي شول نه پويږي ها بارفاد پتلولو دا تاسو زینو چې ناس او چا هغه د عرفی زین نه دینو په وجه نو علم یو رانا ده په پویا ده چې سړي سره په پویا ني او بلدا چې ها نو جووانی می او داغه نغری په رحم کې متیاز رواني یو ورسه خراب کړي دا کوم ځکم زینو شي مدا څه حالتونو کې بیا سګا به ټیک شو هجه بدل کیږي په نور عبادتونو کې نشته او په دې بچه دې پوه دې قابلیت تکړه دي نو ځوان دي هغه دې وشي کنه هغه ورې کنه ځان پځي او نو حاجی بدل خو حاجی بدل کې شداده چې مخ کې بغ حج کړی خپل ښه په بدل په بلال کې وله باځه خالد قديم نو پويږي باه بدللې و ما من خير اوا چې کوي تاسو خرج کوي څه شي بهتر نو پوي پاګمان الله او توخه اوسې ځان سره دنیا نه تو خو سروڑا شته دې زینزه وزا سخرچ یوسا ال د حج په باندې لار شې لارو کې بیانه سي نو چا لاسونه کاږي کړی چا په دې سره او ساده خور کړی او سال بزاغه څخه دې له تلې ظالما وخت منګوي اغه زېله خل دې چې د الله نه مافیو غاله ما الله نه درخواست وکم انشاء الله ماتم نو تعال د دې د خلقو د پاره چې مالو به خلق سره کوي الله نه وونه دغم درکېدل ا داسې زهره و د تزوجو یا تو خو سې دنیا نه چې دنیا روانه زاسه د دینdale تو خو یا وسه قبر تا آخر تا ده ده طرف طرف طرف ته اخردا بهشکه غوره تو خو تقوا زاسه تدې سوال نه ویلې کی زمانه یې اقل مندونه نشتر په تاسو ګونه چې اوله مال طرفه درفس تاسو نه هو کذلنه سهولی یوال ته خرسه چې ګراندی دا غزن سهولی ته کی خرسه چې تکي ګرانی خو مقصد بده دا نه وي کې دې شې دې کې الله هان سفیدم پکې مال علم لغازی زی یو زیتا واسم زمدا شی بازار سه یو سم نظم او عظم خواسم واسم د علم د پاره نو بیا خیر دی او کوم مقصد دي د غي نو ګره بیا للا نو شهخه وی دې کې دو مان ایتن مو خو پایزا افصوم کله چې دا کوږي د عرفات نه عرفات تقریبا دمکې مو مکرمه نه 2000 فاصله کې حاسکرุลلہ یادکی اللہ لعلین یاد دالمشل حرام په نظم او دلیف باندې مشل حرام مزدرفه د جمعه ته او پاغه دانوم لیکلې مسجد مشعل الحرام چې کوم ځای کې حضرت خیمه والوا مزدرفه کې آغاز کې دا جمعه جوړ کړې وشکرو یاد کی الله لعلکما ادا کوم وځداه نه چې خوده نه یاد کی الله چې د طریقې خودري وي یا وین کومتم او یقین اک وایم کومتم او اگر کې اگر کوی تاسو پوخاد تاسو پیغمبرنا خامخال من والیندنا خبرونا نا خبرو و لا خبر وی اوس خبردار شوی نو سو الله یادا وکنه خلق ناخبر او نو چې قران دی واوریدو زدل شو نو سو خدا یادا وکنه خلق او تخایا نه نه ز ناخوسم خیر دی نه ځانې خبر کو په مورو د شریت نوز دا ومه په عملوکهه بیا دا کوجږې دغهځېنا چېله کوجږې س به خلکه او بنو غواړی دلهنا دانان نیک مل چللهمونږ تماف کووه نکه مل توفیق راکهه بشکله دی پخش کوون میرببانم کله چې پوور کې مناسکه مناسککم افال د حج تاسو نوجات کی الله لله پهشان د یاد دولو ستاسو خولو پلالاو للا او په مع نه بل بلکې سخت په یاد کې دا غې عربو چکلہ با حج ختم ک نو خپلو خیمه ته بلال او بیا به ځخونو مشرانو سیپتونو کول او مصیب جوړول الله وسنګ چې د خپلو مشرانو سیفت کویم هغه سیفادو زماو کوي بلکې داغین ازما زیات کوي با باندې مهربانی کړی دا هنو څنګه چې تا پوها د پیر پرستیو د خپلو مشرانو شي په ټول به وکول دا غی په نوم نزرونه شکرانه به ورکولې نو دا غی نزیاب د لافونو مرګه وکنه زالمه چې و سم شوي بلکې دا غی نزیاب چې تا به یو شوم کوله نو دا غی وس کې د دوو دو خیراتونو خیراتونو وکاوایو شوم کې تول نه دي زمو بزور لګې دې اوس په 2000 روپۍ لګوم او په خاص د الله په دا پیاله لګوم ده نه بیا چرته ده گئی فَمِنَ النَّاس رَبَّنَا تَنَا فِي نام نام واری. او نه ن کولوور پهناې ناف دنیا بعض د خلکو ناودی چاغه وای ز منګ راې منږه په دنیا کې نام نشان او نه ب د پیر کې من خلاصسه بره دنیا لهوررکمخوایر کې توفیق د نیکو اعمال ورکا بیا د ناجر پغی غواړو او بشک موږ د عذاب دور نه دا کسان دې له برخه ده دا, دا سن اچ دی او کو دنیا کې الله عزوج ری حسابواله ده یاد کی الله تعالی پاغړو شمیرلو شو کې معدودات هغه د شمیر کمیږي هغه د شمیر له ځ لسم د حلجینواله تر دیال لسم پورې سوال لسم دیال لسم بازی دیا اللہ سمہ پوری و بازی دیا اللہ سمہ پوری ساری گی فمن تاج جلا پا مناکی زکا مناکی وقت رو ٹٹ گران کار دے عرصہ زین تنگی تکلیفی دو بو دو دسماتی او مکی داری او زور کئی چی خپل بردنگ تا خپل زیت زانو رسو فمن تاج جلا فی یومین فلا اسمالیہم آچا چا تلوار رکلا پا دور دریمې راز زل حجې ته یې سار نشا نو فلا اسما نشړي ګنا پدوبان دي و من تاخره او اسو سار شو دریمې راز سوال سه مې راز زل نو فلا اسما نشړي ګنا پدوبان دي بعضوي چې یو ورځ مخ کې لاړې ګنانګار دي بعضوي چې یو ورځ وروسته یې سار شو نو ګنانګار دي الله یې دوله ګنانګار که اخر وخت ته یی ساري کې د شیطان وشتلو ته ام ګناګار نه دي او که داغه نمخې یوته ده لا نو ام ګناګار نه دی وي خو شرط بدای چې ته اخیری د شیطان وشتلو ته یی ساري نو په دیاں سم د زل حجې د نوور د پریوتونو په مخ کې مکه ځان د ها د مکه د حمیناده حدود نو باسه ورکه د مینا په حدود کې د بان نوور پریوتې ده نبیادر سبا شیطان ویشتر لازیم شروع را فلا اسمان اشتری گنا پدو لی من اتقا المافرتو لی من اتقان جمیع الماسی بخنا دا پرده آچادا چه زان برکی دو تولو گنا انو نا ویلی گئی دلانا وعلمو پوشی بشکتازو با خاصا قطع پورتا کولی شئی یو ظل به پیشی دو مگستان سرو ټولو کی ومن الناس او منزل خیلی دا بدا ملا جی او دا نیکا ملا تولا جان یو شان نیری گوره خواه باز او بکر پا جیانیم دی گوره بدا ملا می باز اے دا بدا ملای نخیص دا نخیص باز اے دا باز اجیاننا کارونا سو دے چتاجب کے غرده تالرا وفیلو وینا کار دا پا جند دنیا کے کارونا غلط دی وینا گان بے غلط دی ویشد اللہ اگواقی اللہ للا پاسا چدا پڑی اخلاص قسم ده زماریر اخلاص ده و هواوی ده, ده, ده علت دلخ سام سشه سخ جگلالو چه جگل دا, جگل دا جگلی شروع کری په نسخه برا و دا پا جیره ویخه دا حج نده شه بس دا دا دویا نخه دا و ایزا تولا جگل خشه نده اروخ دا جگلی دی جماعت که جنگ ده پا دیره که جنگ ده پا کور که دا مولو دا خضوص را جنگ ده تا حد څنګه کړي وروړه وای ذا تواللا سافل ارض او کلا چوغردي ستاله خوانه نو کوشش کوي په ځمکه کې د فساد د دې لپاره چې فساد وکړي ځمکه کې او هلاکې فسن نسل د مؤمنانو فسل او نسل تبا کوي فسلونه زنانه او بچی بچي پټي ویګانو په دې تبا کوي نن سره دا وګوره بچي او زنانه او لوی او وړ تبا طرف ته روان نړي دا موبایل دی ټچ موبایل دی دا ټیک ټاک دی دا ډوډ بهایه سيزونه دي نقصان نه ها وایزا والله خلک په پیسې دنیا ګټي او بهایانم په خوره هر کار پکېږي د بهایې چې څوک کوي زمنګ نسلونه او زمنګ نو جوانان د لا دی, دی بسطاته بچکی د دې په اړه او څوک به بچکیږي چې چا تعلق د قران او د دینداري او علماو حق پروستو سره او که دی نمو خپل <سؤال> بچی لري ساتو نه په خپلاد قران او دین لري دین په خپل وبا دغه طرف ته زینو دغه لپاره چې فساد وکای کی وایو الکل هر نسل نو نسل والله لا يحب الفساد الا من نکید فساد یان سرا الله په عمل د ګناغا نه خوشاليږي نه راځيږي د فسادبانې کله چې ویلې شه دتا وای دی د نه الله نه وای کار کوي ظالما اجیوالې کانزل کې اجیوالې راتبدوی اجیوالې کانزا کې جګړه کې اغاظتول عز ان سیدل غېراته باځه به امر وکړي چې داش هم کانزل راته پدی هرکذاسته څنګه امر واه تا ته ونه وکړي شیطان د صداغه صداغه لري ها اغاظتول عز ان سیدل غېراته قران تعالی اسنا چی د دیندار خلکو ملک ارتیا نه کوي بلکې خبثی شیای په و تا خدا دوال ده کلو خدا ما ده اقباروست و جوړه جور که مالو میگی ده اما ما وقت ده کنزل ری ری راوالا اخزه ده و لعزه اونی زید دلال غیرت پا کول دو گناه و دو بازه بلسمی پا کول دو غیرت دیده پا گناه و که پا عصم و کافی دلال جهانم او در باده بچونه دا جهانم دا خو باده مال حجیو خواه چه ده خلق و فسلونه فسادونه جګړه دا غلط او په غرس سيزونه قسمونه او غیرت په غیرت ته او جما غیرت ته او غیرت تیما او زم دا غیرتونه دي او د نیکمل اجي بیان کړي خپپکشتہ باز د نیک نیکان او اجاو ناسوده چې خرسي خپل ځان د فارزه رټولو د الله درځامن دياب چې زم ما عرب زمانه رضا او زمان خوشاله شي والله والله نرمي کول کېږي په خولو بنديګانو یا او الذین امنوا ترغیب ور کوي که طالب دان شې پاکامدو اسلام کې پورا دان چې باز خوکم د الله منه مو باز نه زه مؤمنه ما اس په هنم باندې کار نه کیږي وروړه ته څنګه مؤمنه مسلمانې مخدد اسلام نه ده صبره د اسلام نه دی جامید د اسلام نه دی غلط د اسلام نه ده پلاس کې کتاب د اسلام نه دی خورا کوستاګ د اسلام نه دی رفتار او گفتار د اسلام نه دی نو تاسو څنګه اسه په نوم باندې اسلام دی ها لاس کې د انګريزي دا قران خود یې کړي دي په غاړه کې د تای دي ها ها ساده کپلو دي یی رکړي دي او پین د انګريزانو دی چولې په مخ دي دا انگریزانو نشانه دا پسر د نشانه دا انگریزانو دا او خوراک د انگریزانو پشان پر روانه دي د دې روان شې داسې بچولې او د د زاغې پښان پر روانه دي ها ها او خبرې د انگریزانو دي نو یاد تا کې د اسلام سری حسې زمو مسلمانې قوم د اسلام ملک د اسلام د نوم د اسلام د نور حدیث ک رازی نبی علیہ السلام وی فاطمہ صدر دے چنابشی زما فومت یو یوداس زمانہ لا یبقى من الاسلامی فاطمہ نشی د اسلام نہ الا ها مگر اسمو ها و د اسلام د اسلام رسم و نم پادشه بس مسلمان دے مسلمان دے مسلم نور خیر خیریت دے پروګام ګوره عاداتې ګوره ن پاس ګوره خبرې گفتارې ګوره عبت خوټهک نه کو اکوفار بیام د خپلو سیزونو چې کمینو د غ غې غیرت په کراې د خپلو ځونو ل قادر کوي دا د بلدین دی غنیوروز دی اگر چې پیه دي خو د خپلو وتونو قدر کوي د د خپل د بااتو د موځو قدر د وکه د خپل د شاعر الله قدر وک دا غي د خپل چرچونو سره فرق کئ چنوار شي خراب شي سوله په غیرت کئ زمنګ الله د معافګی نو پروانې کو جماعتونو نیک په ورزي صدقه دا غي قدر دیم کئ ها خود دا خپل جماعتونو د اسلام جزان ته وي د قدر نه کوي او نوم دینونو په یوازې نوم خو نه کیږي الله او ذو خلو فصل مکا فا پردنه کیږي نا د پیسو د بارا پسلايمه نو چې بس لیک پوره شهر س بیا د د یورپ دی والا تتبیو خطوات شیطان مطابق کې د قدمونو د شیطان مشک د شیطان سازو د بارا دشمن د خاره دشمن د خاره ري فین زلالتوم فین عسیتوم کنا فرمانی یوتاسو کوفرو کوتاسو فذرنا چړالتاو ستلایل قران راغه په وشي بشک الله دې زور اورو فتوالا د انتظار نکهی مگر دې چلا بشید د الله ارا بشید تا عذاب د الله دابید الله دې عذاب د فی ذللن باغ سوری کی د وریزنه په شکل دا وریز به په عذاب راشي او د وریزنه به عذاب خو خانو بوتونو ډیرو باندې د وریزنه عذابونو راغری دي حدیث کې راځي چې وریز بلالا حاتور موا نبی علیہ السلام باندې پریشان او جماعت تبصراته سو بوله چاغا بلده شوی نه وا اورغین یا باران نو شروع شو شوی وی الله په خانو متونو باندې وریاځه د عذاب راغله اسنه چې زمونږه په پارسوب د عذابونو ګرځي نن منګ وریاځه کسیلې پروازه موږ نشتا نجوماته مخه کو نو د الله نه سوال کو ناسم مسیو کنه ول ملائکتو اوراژی فرشتي د عذاب کوځي الامر فیصله کوږي د حکم د الله خاص الله ته دی واپس د کارونو موږ اوونه وشو خاړ ته مې دیارې په مینځو باندې وشو لا وا باندې سل اسرائیل اسرائیل کاماته نامینات مینہ دما سبقا هم مضمون باندې تخویف ورکې ف ذکر د اوممو سابقو دایره ورکې په خوانو باندې مډین نعمتونه کړیو خو زمانه مطلې بدل کړیو بي خواندو نما ولا عذاب ورکو کتا سودا کاروکو تاسو هم سزا درکوم تر پوسو کا د بنی اسایونو نا ډیر ور کمې خبریا څرور ورکړي دی ورکړومي دا دلایل واځي او نه چا چې بدل کړي مته الله پزاینه شړایته نعمت ده ته پن الله شدید الیکاب بشکال الله دې سخت جواب والا زین للذین کفر الحیات الدنيا دې دی نه تزہیر من الدنيا دنیا لنا دې دین یوی صدام دا چې تزہیر ور کوي او یرا رابط ورکی شوق ورکی داخل او تزهید دنیا ورکی من ختمه دی دنیا دین دن جوی صدا هم ولی دا دا و ولی که تجه ده تزهید نه ورکی نستامی نه بده جهده سرالاشی منه بده دولاد دگار و بنگلود و حدود سرالاشی دین نه بده من ختمه شی نو تزہید دنیا نبینا غصے او توجو ترغیب آخر طرف ترینو رکے چیزاک جیتا آت دے بنگلی دی گاڑی دی دی آر سے پاتے دی رو را حالتو بڑا پاتے نجو زماع پاتې پاتے کی نوز دی آیا تو نوکے تزہیدو رکے زینا للذین کبرو الحیات دنیا خیست کریشی یا کسانو چې کمرے کردے جند دنیا دنیا جون هغه تخېسته ده او ورنه ورته او د دنیا جون داسې په ماینده ارزو بل دنیا وتم انو بیا سولت یونس کے به راشي ارزو خوشاله شي ته جون د دنیا وتم انو ازړې له ګوره د دنیا سلام داسې خوشاله دي چې زړې په مضبوط کړي دي زره دو دنیا پټېل ګونی دیغه د دین بیان د کलेजي وایس خلونه من الذين امنوا او ټوکی کوي مؤمنانو pore د مال په وجا و دې سره سړي مال ما سره مال دولت دی ما سره او دلا اپ دې مؤمنانو pore خاندي والذین التقوا فوقهم یوم القيامه او کسان چې دیږي د پاسره د قیامت او دا ټو کې حق پرست ته پورې داد بدل پروستو کارو هميشه باتل پروستو ته کې او مسخره حق پروستو پوري کړیږي سورته سواد یوش په آیت وګورې تاسو کالو مانا لا نه را درجال کنا نړ د شراه و به سردي منګړ چمن هغه شدان چې منګته شریلا او منګ ناکاره نمنګاره نوون ع غنا دشتهپاره با نبر ع غنا نو مند را امزاغت عنهم الافصار یا کگیشی وینن داگی نظم نظرونا یا منگنی وینو او یاشتدین دارنگی صورت مومنون اتل لسم پارا آیات نمبر دے یوسن نو کان فریغ من باری وا یو دلا زماد بندگان دنیا کے زماس بندگانو چما پر فضل کرے یا قولون شا غیبه بی ربنا اید منگ ربا آمنا فافلنا ورحمنا منگی مانو لی بخنو که منگتا و رحمو که بمنگا وانت خیر الرحیمین اوتای ولا درحم کنکونا اغیبه دماغفی سوال زمانه کاو نفت تخذو تومون سیخریا نیولیو تاسو آغیر رفتو گا سنگتو که ده پوری کوری آئی دا بټو ټیو مسخره غي پورے کوله زما کتاب بیاناو حتا اذ ساوکم ذکري تردي چیر کا د کو تاسو نه زما کتاب دا سټو ټو کې کولې او مسخره دا ټو کو داو چې تاسو زما کتاب یې کړو وکنتم منهم تزحقون او تاسو هغه پورے خاندل نیم خاندې څنګه یا دسه د سړي مالا من صبرداری الله اني جزيتهم اليوما ما نن بدل کا غیتہ بما صبروا بسبب الصبر داره چتا ټو کې مسره کړي وی اې صبر کړو نن نه ما خو رب زوال غداري ان الفائزون یقینا اغيري کامیابونه لا اغيري کامیابې پلار روان شوي صدا سے کردا سوره الانبياء ولسمه पारा شپاک دې شمایا ته ووري الټموې واي زاراک الذين كفروا يتخذونك الاهوا پیغمبره کله چویني طاللا کافرانه ننيسي طاللا مگر ټوکو باندې ټوکی بدل کورې کوي هو سمو داګه دې کنه روان دي مارا داګه دې کنه کله چویني طاللا هزار نه خندې چې ده ساراو ما خام د دنیا سپې مه ده زان نجور کره ره من ده دل ده ده سپه سنگ چه دن پا کار که یو کس مجبوره ده ده دن زهل روان ده د دن پا کار که لگهاره زاغه پوره توتر کوم زان پوره توتر وره نکومه دارنگی صورتی متفیفین یو کم در شمه پارا وَيْزَارَوْمَ سورتي متففینہ آیات نمبر 29 یوکا دې شمہ پارا ان الذین اجرمو کانوا من الذین منعوا الحقون بشکا مجرمانو دنیا کې مومنان پورو به خدل مومنان پورو به وخاندل ویزا مروب بهم یتغمزون نو د دې زمونږ په دې به اشاره دا غږ نه دا غږ دا چې دا اوس نه دا دای دا به خپل خپل اشاره بیا وای زن قلبو الالم قلبو فقینا او کله با چتللای خلقونو تا نو تلبره په مستای باندې وینن می خکاروب خکارو پوے نن می پیدا الزام له ما په غمش نن می دا قبل وي ما وَإِذْا عَرَأُونَ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَائِ أَغْوَالُونَ أَوْ كَلَچِوِنِي او دَا مُنَافِقًا مُجِرِمَان مُومِنَانُ وَلَلَانُ وَأَيِّقِنًا دَا دِهِ غُمْرَانَ دَا دِهِ غُمْرَانَ دَلَدَكَنَا دَا دِهِ غُمْرَانِ إِنَّ هَا أُولَائِ دَوَالُونَ دَلْتَمُونَ دَمَالَ پا وجه د دولتونو په وجبان دي ټوکیو مسخره کړو جماعت پړوستو پوره او الله یو رزق مې بغیر حساب او الله دې زمرکې چاره چوغې جي بلا حساب دا موه چې ما پوره ټوکی کوي او ز ټوکی د پورو قوم زمارې خدمتې الله او ستاسو رزق بتنګ کما او چې دا چار رزق کم دی هغه وب بسیار او بشمیره بیش خزانه ور کما والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق کوي چاله چوبغي شي بلا حساب دا حساب بیان کیږي په دې ود بخاری ا حدیث راضي چې هغه صحابيه چاغه دم مال او لا لاور کو پس زمرګا جداري به حساب نکیدل دلم او نور الله ور بیا والله يرزق من يشاء بغير حسابم او د شماعت د سنت مریم کې بڑا شی زکریا علیہ السلام وته یا مریم انالکیازا مریم د میوته در کمزنه ملایویږي خوراکونه راضی پته نه لګي ارش تعالی راضی د د کمزینا مریم ته وی قالتو ومن الذ الله ان الله يرزق میشاء بغیر عصاب الله د زو پر کې چاله شي سوره حریم سوره طلاق سوروم آیات کے بلاشی و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا یتصدب سوو چ زماں یریو کی پرشتیا زماں یریو کی phạt کار کی زماں یریگی نو زباغلات دس دین رزق ورکو ماش داو په خیال او گمانم نی خو یړه په کار زماں رسکنه حضور کوم الله تقسیم د رزقونو خوځو کوما مخلوق به سي او رزق به سي ل الله خزائن السماوات و الارض منافقان ویلو حضرت مبارکه لا تنفقوا علاما عند رسولي خرجم کوی چې پیغمبر کوم ملګری په صحابه باندې خذيبانه خرج مکه وای چې ذاته تسنشی حکمرانه ل الله خزائن السماوات الاوے تبصرخ کے خزانی ما سر دی اللہ هم کله کولاو کا تاویری دی ما یت اللہو لن اسمی رحمۃ فلا بمس کلا و ما یمس فلا مرسللو جزی بندوما سو کے پران استنووالا نشتا او چزی پران مانو سو کے بندولووالا نشتا اللہ بمږه کولاو کا والله یرزق او یاد دی وجنا او دامکواج از مارد خنشتا مال او دولت پدر سیوا کم اللہوی کان الناس و امت و دا الله اللہ و چا پرشتینی دن تلاسا چولی ده او دا الله دنی منل ده و د ده و خلکتی خود ده ده و لکنو من فوقهیم و منتا دی هر جلیم برنا و قدر بمور ساتمہ پگیرم کانا تاسو امه توای دانا کته یې سید دین باندې کم زمابه عمل دنی شي حدیث کې راځي مرو بن معروف ونه منکر پاینه عمل بن معروف ونه منکر لا یذ فورستان ولا قرب اجلا د الله دین په سچ بیان کوي مخلوق تا امر او دنی کو او د خلق مننه لو په دې دوارو شي زولو د انسان حزت نکومه او له دا غنه ته نه زی کومه دا پرواچه ونکي اواز قرني چې تجلی سن غاده تله او عبادت کاو چاته ته پوسو کوچه تو ګورل حق پروس بندای ستاب مبارک حضرت حضرت umat ته پیشونډی کړي وا کيا حضرت مرو کتا اواز ونیږه قرني نو تواته واره دولوې بندای ویزاله د دې کده چې څنګه د سنگاله تلاغ لري هغه ما امر بن معروف منکر کاو حل می د نارواو نه من کاو او را د خلک را ووخته او د ډول کاونو چې سره کوي ف ان الامر بن معروف ان منکر رمید عال من صدیقہ د سری دوست نه پری دېشتنی زما سوک ملګری دنیا کې پاتې نشه مالا چالا اس نراکا ولما چامل کرتیا نو کولا دځې د ځکه زلالو اغلول وی خلک اغلول چې په دین ماینو دم دین ملګرتیا ډېر کم خلک کوي والله یرزقو نو د رزق وځې نه خلک به یریږي الله رزق زمناس کوي او خلک ټولګي او په یو وکی دا نو چې په یو وکی دا نو فبا صلی الله علی انبیاء علیه الیهم هغه ټول یو خلنو کوسې سوره یونس 19 نمبر آیات کې دا چې فقطلبو هغه خلاف وکودې فبا سکی دا فا دلیل په تفریق په دې ځکه چې په معذوبانه فقطلبو هغه خلاف وکوه چې خلاف یې وکوه نو الله النبین نو الله بیا دې مسلمان دې انکو او راولې ګل دال سلا کتابونو پرشیا په کې راولې ګل د دې پاره چې فیصلوږي په میندې خلکو کې پاسه کې چې دوی پای کې خلاف قیدات نه او خلاف نه خړې پدې کې مګر کسانو کسابو شو کړی شي کتاب نه چلا دای تدلای د دا خلاف ولي کړې دا باغیم بین نو دوجد زدنا په خپل مس کې یا پروستو سلام چوبله یو یتیم بچی له الله خپل کتاب علم نصیب کوه پیغمبري ول الله ورکړه بوګو د حسد متبر علوی نووابانو خانانو اوسم بوبو زه حسد تا سرکې نو توفیق ورک الله آکسانو تا چې مانرو په طرف دا غو مسره چې خلاف کړو پای کې ځکنه په حکم د الله په خپل الله توفیق ورکه چاله شپو غجی په طرف دلاره نیغه که ځکه الله توفیق دیوي چې چاله ورکی د زدکولو د بیانولو د خرچ کولو د خدمت کولو دا دا چا کار نه دی الله چې وو پیغمبر تعالی انک الا تهدی من احببتا ولکن الله يهدی من یشا کستا لاس کړه تبخ پلتره بو طالب د... هه دمان غرهولې لاس کښه شتا ستا لاس کار دی اې دا الله فضل له پمنګ باندې ډیر ډیر فضل دی پدې وکه څوک منګای خپل مخاغسته بدمنې په مخاغسته دی دڅوک اوسګار ځکه الله فضل دے چې مونږه دی کتاب ته کی نو لور او وسو پلاس کراګه چې دا دخشے دے دا د خشه یي دا به تر شه یي دنیا د هر کتاب نه زمنګ لاسونه خالق نو اعظم لاسونه په خپل کتاب باندې ټکلو چې دا وایا او داز دا زکوا په دې کې لګیا او په دې عمل کوا قول وایا دلته وای په پټو مو وای بل به تر خشه شتروره تهدي يهدي ميشا الى صراط المستقيم قران تعالخه امحاسبكم شجاعت او باادلي او کته وجهه جذب اداسه جنت تعالشم او توفي به ملاو نشویا ساتت الله غشریر مشکل دي غره ها جنت اداسه نشته مصیبت پر رازی تکلیف پر رازی ابا برداشت کے نچه برداشت دی کونو جنت تبارے بوزم وسوي آیا خیال کوي کهوی تاسو چه دن نشی جنت دا دن نبشی جنت دا ولما آیات کم او حال داده چن بیراغل تاسو تا عراب نیجی تا دا کسانو تلشوی ری پخواست تاسو نام دا پخانوغن دی تکریفون بطا تراغلی نی او تبجن نتا دی پاسانا دا سی نشت دا شکی دی کبوت اول ک سنگ را دی احسی بن ناسو ایو آمنہ آم؟ آمنہ بالله وهملا رفتنوں فتا به امتحان او مصیبت ندازیو خیال اندازې جنت ته ولا شما دارے دارو دا ډېر اندازه ضروره ده په غانو باندې مصیبت په لیدا غلو ته جنت ته دی په غانو ته صدا غلیو مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالزَّرَاعَ وَزُلْزِلُوا رَسِیدِ دی واغی تا تا وند مال ها وا زَغَاو تَکلیفونه زبدن او جړقیدلی واغی په مصیبتونو باندې حق پادوس انبیا نو جړقیدلی اخره جړقیدلی وازا انبیا پرواه داسې مصیبتونو په اغې چاغ ار قسم تکلیفون لاغی زاننی ہو لیو خدا اللہ دین اغین اوپرے خودے حدیث کے لازی حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہو نبی علیہ السلام خانکابی تا تکیوالیو خباب خفر رائے حضرت در تکلیفون کا فرمیتا رسائی دیر زیتو نرسائی دیر تنکلیو حضرت نبی علیہ السلام دروالیو دا سیدان نیخش ہو یا خباب اور تا ته تکریم ملاو شو تا ته تکلیف دی وې د پوغانو تکلیفونو ګورا عربي وروळा او په سبه او تذکی خدا دچم بیوک علامه فرقی راسي په سربوره لار آمد او اس باندې کی خدا دچم بیوک فما صدون سبيل الله او د الله دا غې نه وړوړي تا ته تکریم ملاو شو ورکی ګورزان کړو ابراهیم علیہ السلام په ګرم او په بلور کې بوزدا خدای الله کارو چې بچره او او په کار کړي را کړه او زه نه قربان کړي په قربان دي دا رنگي هغه تا کالیفه دې تاسو تکلیف ملاو شوې موږ ته به مړه کنه ظلم ندي شو په موږ غوړو ټا ګټه نو دا داغه دي ها او کراجیم دې دالته کړه پکې نه په او انبیاء ورسطل... او ته دان داسې وې زوالس د پیغمبرې ما ته بیا وارث د پیغمبر د سجول شو یا ال هغه ما ورثاتول مقصد ده پاره نو چې مقصد او چې بيسب ني ده بي وارث انسې وا وارث څه انبیاء او چې د دینداری تیر کړیو اویونده تقلید ک په تار راهه حوت ته ری او پاره صبر ک نو وارث نو او ک نه ای د خپل مقصد د پاره وارث هم بیا غیر وارث حتی اقول اوضا قرآن ذکر کئی بار بار دا سی ما پاغې غی راوشتیو چا غی حجر قیدلیو صورت آلمران ایک نمبر آیاتو گوری ایک عام حسب تم انتفل الجنۃ ولما یعلم الله الذین یجادون انکم اے خیال و گمان کوی تا سوچ تنبش الجنۃ او نو به کار کی اللہ مجاہدین سا سن نو نو به اللہ صبرناک خامخاب اللہ دا خلیگ ذکر کی حتا یقول رسول ترذی چھو پیغمبر دل تا کلام کی جداوال دے تک تیرا حتی ی کوول رسو لووم تصه تر چې ویبا پی غمبر لې ده د تسللی خبرې دانه چې پ غبر نو چې کله به امداد را ځي پ غمبرې ینو چې داله امداد بر ویبا پی غمبر چې کلک شی ټګشيړی وو خځېږئي والله نو کسان چې ماهلوړې موو پی غمبر سره ناممومننالووبوي مط نصرله کلې به امداد دا الله۔ نو پیغمبروبه وی الله خبر شي ان نصر الله قريب خبر شي امداد د الله دیني يا خمانه پدېز ابن عاطيه کړی دا محال وجيس کېا غوي حتا يقول الذين امنوا تدي چې وبا کسانو چې مانره وله د پیغمبر سره متا نس الله کله امداد د الله دال دد به کوي نو یقول الرسول پیغمبر بوی علا اننا صلی اللہ خبر شئی امداد داللہ دی نیزی داللہ امداد بنا جی داللہ امداد دے او دا انبیاء سرعوم دے دا اق پرست سرعوم دا آم سرم دے خدا انبیاء سرخاز سره اق پرست سرعوم دے ویلی دے انا تاکیدی کرے انا لننسر رسولنا والذین آمنوا فلاحوا فی الدنیا انبیاء حق پروستو شود اور سرامی خامخائم دادے ولینصرون اللہ میاں انصرہ خامخائم داکی اللہ داشا چاائم داکی دال لدین انتنصر اللہ ینصرکم اللہ دے امداد نه تو هم سوک کنا په کا علا امنا نصر لای قریب بشک امداد دارلا دنزده د زدی زینہ اغدرین منزل تدبیری منزل د دی صلاح دو پارا اتل لس احکام بیانے چکور بسنگس میں او دکور دو, دو سمعولو تا صلاح احکام سری حسو که من دو معاشره اصلاح کو لاحی تنظیم دے افلانے کم تا صلاح پا دی صد معاشره احکام د چتا دا د دو معاشره اصلاح کے راشد و قرآن راشد قرآن دا معاشری دی اسنا دا پارخ احکام بیان کری یا تللس او تللس کالا پا سر بالغ کی گیتا بالغ چی دا دا ندیز دا کری خوا راج چې دا که بالغ شی ہاں او بالغ نروس تو بیا خرکو نا بیا بندو بسنکی پوئی شی کنا نو چې دا دا زگن پوئی شوی تو بیا بزا که د واده وادو بندو چې چی با معاشری فو پوش. دا خزی پا حکونو پوئی، دا معجومانو پا حکونو پوئی، دا په فردی پا حکونو پوئی، نو دا وادو لکه بل علم پی نو دا علم پی بزدکا کنه، دا تلس احکام پی بزدکا، اراشا یو حکم داده چه ها مشر د کور جوڑه د معاشرین و اغا سو جوڑ که آچه خط دین فاق ما دهی، ولی دین فاق ماده ده پا کنی او دا سه دین مشر که، ناکور نچلی گوڑونا زیبو و یلد اپلال وجل غالف من خرچنک کئی چه نوو لڈید اوڑکے چه قور تباکے آونداز اوڑکے چه دزاند بخیل جوڑ کرے چاگا بیاغ لاغانے کئی پل سیزو باغ پورا کئی دی یوزینہ کئی یا با دا کور نگلا کئی یا با دا گاوندی او دکان نگلا کئی ویا نبا دیر بخیل جوڑی گی چه بلکل بچیل سنوڑکے او جنگ جگره د جوړه کړي دا نه نه سوله خرچه دا دا معلومات کوا د کپړو د پیځار د خړې سمنه چې د کور معاملات دي د هغه مناسب خرچه ورکو بچي د ستره خرچه شو او دا داسمه چې دی به ورکی نو سبب د نقصان جون کور به زایکه نه پسېته وکابانه او چې خرجه نه کې نو مشت کریوان به بچی اوښه اوغاونوي داماله نه را نراکه او دا کور کې به یو خللا کېږي بې بغلا کېږ ټول کور د تباه په طرف روان چې دا ولې دا د مشن نه کار خراب دی چا هغه د خرچ پروګراام نکه کوې د دوایه غم د بچی سررنې د ښې غم سررنې د نوسی غم سررنې د کورنې نوه بهقامامه خابیا او چې بیمار شوم او دما د بارری غم لکن نه په داسې کورسو کومزهه د ورغه مسرنی د سالن غ مسرنی د کپلو وازده پلانې د خاځي د زاغې د کپلو غ ننه د خرچه دکله ننه خرچه پیدا کو او زه پیدا وکم وروګه په بین کې یو څه تاکه کای کله بل دی په سن نیولې یاو ننه د خپل مناسب چسوره خرچه کې سور مال غټې نپایې کې دغه مناسب خرچه هم کوه پا بچوی کوا، پا مشرانوی کوا، پا کور یو دا احسانونکا مازایون بیقون دویم دا چه آغا سوک مشر جول که چاگا دا کور مدافعاتم شي کنا چې تا دا مدافعات والا مشر کلی نا دا یار سوک آغا تا برنیگی او دا گرزی اما چا مشر کلی؟ اپا دا مشری دو دا سانه دا نو آغا دا سیده مشر کنو آغا تول را گرزی لو راسو خبره مانی که هغه ته تا ما بای پیسې درکې زو په تاسو کې وره غوړې ته ما ته پوسکه وګوره ګټه مزه لګې او ته پوسونه تکه فساد جوړې نه بای دغه مستقله ډنده یې پلاته په تپوس کې داری او شیر ا څنګه چې یو خوروان دی خزه په خوروان دی زی په خوروان دی کذونه ته پوسکه زم کو لري ستزان غرزومه زم کو لیزان ګولې خورم او ګوره خیر دې لګت سم وای ګوره یا لګ ځان وځی نه د پدی خوان داز نه کړی و او ځغه ځکه یو 43 ګولې و کړه صحیح نظام به چلے ته پوس بون نه کوم چې کم ځای لذی ته پوچ راځي او قزانی روو نقل سمې کا کروڑ دې کې بچی دې دې خیر به خیر به خیر نو خیر خیر کدا زما ځو لږی چې پار سو وړو اټول کډانه تباو برباد چي دا غي او کس دواجن نه ته پوس بکي چې مدافعات پکي ولی قران دامي وښځه کړکړله چې مدافعات پکي ولی کته مدافعات نه کې توحید او سنت بیانې جهاد نه کې دا غیاو وسره دا غي په پتا راخي چې ټول دین دل تسباو برباد کي دیو آتا مهنت کړي و ته توحید او سنت باندې او وغلط خلق راضی او غی که نقصان کړي د چذایی کې نقصان کړي مدافعات ته نه کې خدین دي خپله تباق نوازه ما په مهنت د شې ګټره ورولا ځکه دې هر خلک نه پړې زم ما هغه کې دې خلک نه پړې ما کور تا بارای ردیو جنا مدافعات بکه چا کې چمازه ده مدافعات نه یواز ساتار کار د دین نشو کولن با کور کې زندګی ما کړکه درېم ها ار سوق د کور مشور که ک چې اروغ به د الله د د لپاره تیاری داله جا اسو دې مړل ګړې چاغت بن مازه مون یو سره د الله حق نادا کوي نو به د بنده حد ساده کوي نو اروغ به د الله د دین د لپاره تیاری خلاف بنه کوي چاغه مون و خادو کی بیزایا معلومه لګی ها دا سن کای پای کی ګړی کی پای کی مول نو ور پګمونو کې خاطو کې نوستامات پیسې لږ په غلزه او خپل بچو باندې خرچونه کوي خپل قرآنې باندې اوس مناسب خرچونه کوي او بارایي په غلط خلقو باندې خرچه نه لري کوي او بيځه لګي نو دا سبب د نقصان د دانش کې لري سلورن حکم د معاشري د سمور وداو چې یو سره غلط کار کوي شرابو نسکي جواريانه کوي خداګۍ نه منشا او کور که چو سوک مشیری کور که باز کسان دا سی چاوا دینا منه کئی او چې ستا کور که سوک شرابو نس کی باندونا چای جواریاں نی کئی نو او کور کرا سمیگی نو را, را حرام مال روان دی را حرام مال مال زی نو دا کور نس تا بوز بکی زکر دادوارا دین نقصانی دا دادوارا نقصانی دی شراب او جواری صورت مائیدہ اگو رہی تاسو او د قران د دې نقصان بیان کړی د شرابو او د جواری نوې نمبريات دې دوه مې پاره يا ايحو الذین امنو ان ملخبر والمسرو والانصاب ولذلام اریدو سمین عمل شیطان همو مینانو بیشکاس د شراب او د جواری اول د گاونو ته قسمت مول مول پغشو دا عمل د شیطان دی دا خود دا شیطان کار دی اوستا کول به شیطان کار کیږي او تا له وی خیر دی نو بچي وی مالا ګټه کوي نو کار دی نو یره کسو وین بیا نوکری پیسې نه راکې د شیطان پکار کې له ګیا ده منې کا پځته وو ځان پښکې د شیطان دا مننه لعلکم تفلحون تا دنیا سره کړي او شیطان کار دی وو خړې دی په کوړ دا ذکر نقصانی دی انما یریدو شیطانو ایو قیاء بینکم الادا ودا والبردار فی الخمر والمیسے ویسودکم من ذکر اللہ وان صلاتا شیطان واقعا کئی مینز دادو کی دا دشمنیو تربگنی پسکنو دا شرابو پکول دا جوارے کے سوک شرابس کی جواری کے نو دشمنیو حسدائی کے رازی دشمنیان رازی او بنده ای شیطان تصورا را بنده ای دا شرابونو جواری دا لد او دمانزنا سوچ شرابون اسکی جواریانکی موز بناکه دا دن کار بناکه رو را دا دا شیطان آملو پینزم خوکم داو چه دی یتیمانانو اسرابا که ولی که دی یتیم اسراب دی اونکرا او آغلق نقصان دا غم مال دی اولو سبا که آگه غر شو نو پتا براجی داری سبایی زو خود نپویدو ما تازه ما مال نوالی دی نو تا خپل پل فساد دانده جور که تا دیه دیم مال نو بچ د دیه دیم سرده دی بی احسان نو کرده آخو دیه وقتی نپویدو که آگه را آگه شو آبو تازه ما مال زای کرده و آوره که دا خپل مال تا پوس کوم و آوره دا خپل زان نوچه سباست آگه را که او د الله مجریم کردي او داغان د دا ییم سره زوررم کي او شپم ده چې د اغارو مشرقیو سره ساونهکان طاب په اصل الم خیرره شپغم هوکم دا دی چې دا مشرقو خصو سر د مشرکانانو سرو سره نکام کوي وله تنکو مشرقان حطو من نه عبد و من خیر مشرکه. نوځکه چې هغه فساد درک خلق دي شرک اغه دا الله حق مخلوق توور کړي او الله په دې خفکیږي دا سبب د قهر د الله ګرځي نو چې کوم خلق وباننده الله قهر او غوسه دا اللہ سدا نو دا غي سره رشتہ موجوله وروره ییته په سبب د قهر د غوسه یو ګرځي نو یوازې مخ دیکا نه دا هرغه چې الله خفکیږي پای کار باندې نو دا غي سره پای کې بایکار او که اغيار تعلو کو سلام مسا تا مشرک سلام ها دارنګ بیا اوم حکم چې دا انکار کارونو نه مننه شي الجماع فی الحی بیماری راغلی دا نوداګی په حالت کې دلږه سره مننه دي هر هغه څوک چې هغه ته بدعات او بیماری لګېدل لا هغه ته شرکیات او بیماری لګېدل لا هغه خو اختیاری دا نو چې په اختیار شي په نو له لږیږي بته دا بیماری د پلیتی دا نو چې اقداغه پهس کې او غلط کار کوي شلو په ساعت جوړې د پیغمبر بغاوت کوي نو ته څنګه غ سره ندې وررزلوره تا د جاییزو دا دغ سانی سلام کومه او خیر د خ مړه منګ س کوو نو چې خ نو بیا غداغه بیماری حالت هم خ دی که نه خیر دپ د خذې د پبیری ده قرآ یو ذکرې او نور پ قیاس کوي بیا طولو قرآان یو داسې کتاب دی. یو د حرامو ذکر کې نمو آخر انو پر طول کیاس کی دام دی دام دی دام دی دانه چې یو ذکر کئی او بل پریدا نو داو حکمنا دا غز پوری تلاح چهو ایسا لونکا مازایون فکونام اس معاشرہ سمی توجید و سنت پر خودی معاشرہ دا سے سمی شوروید و ٹریننگ دا مجاہد نکلیدا مجاہد پس میگی صفات بیان کا لسل مل پس سمیږي احکام بیان ته سلور حج بسنګه کې عمره داغه بیان یو اوس قرانای بسنګه سمیږي الله تعالی اوس کور سمای ماو تعالی کور سمای ماو تعالی به چه سمای وګوره دا چې خيستک کتابونه را دا لګي نه خبرایو ته پوس کوي دا خلک ساناس شي खर्च کې دی وایا اا چې खर्च کوي تاسو نو به تر شي اول خو چې خرچ کوي نو به تر ورګو به تر ورګو شي دا زاتہ کما په چاندہ کې اغه پیسې اچي چې کم نه لې وي وایمره اسم سوق ته پوسټ کې چاندہ کې ورګزار پزکات به اغه غنمو غنه ور کوي چاغه د سوري دلان نشي چې چلوي وایمره اسم خو بورې او بورې غنمو نو په کې داوا کې سري سره خبراله علاوه چې مال ورکه زکات فائدې نو خير به تر ورکا به ورکا زالینالې رستم راو باندې لاله انتغ مزوفي زالغه اعلی اعلی چستل کې پټه کې وی ملدان اسمدا پېشي نه و جو خدا شیخ دینو سبو ها نو زالینالې او بلې ورکو نو به تر حلوالیدین نو د پاده مور او پلا او چ بیا خچ کې نو لنبه د مور پلار پلا نه خار سوروکا لنبه مور او پلا د بچی لاستګوري نو چې تموړو پلان باندې خرچ نه کړي او نور خلکو باندې خرچهږي هغه پلان ډېر سخيږي هغه پلان ډېر خیراتي دي او دور ادا کوي اموړو پلا یلا دې جامو ته پوسمني نه نه ده خیراتي نه دي خیرات کوم کې اغ سوځ چولم به مورو پلا باندې مال او دولت راګي وروړه باندې والدين قرآن مورو پلا یاد کړی دې بسار دو وخت اس په لمبۍ تولیا بولوالی صابون بپیوی تولیا و پیراخ کی ا سد وخت د بهبوزی خدپلار او د مور د تولیا د صابون غمنکای چه زما مور او پلار به غسل کئ داغي صابون نشتا دا یو تولیا نشتا داغي د بو را د مور نشتا او د سپیله پاره به گرمای صابون تولیا لذا ته قران مانی چه کم درو باند لازم نو هغه په ځان لازم کړی ری او چې کوم در باندې لازم نو هغه د ځان له لري کړی ته قرآن کولاو کله سره کې اوغلوه په لواله دې ته په دموډو پلاړه ولکربین او خپل کلو قرآن داګر وس بیا دشتدار دي اقارب غیداور کا نزدې دی دو جن حدیث کې راځي حضرت وې وعدا بمانتول الیکا خیرات کې نو پا خلقو کا چداغه ها خیرات او خرچ کول پتا بانده لازم دي بچی دي دی, دی رشتدار دی دی خضا دی دا پتا لازم دی دو نور و خرج پتا لازم نو که وده که سواب دیو که ورده دی نکی گناه نشده خودا دی خپل لازم دی خامه بخام خاپا دی بان خرچ که پا خپلو نکیو په نورو ملا ره دی ولی اتاما پا یتیمانانوار که یتیم سر احسانو که حدیث کې راځي به تر کورغه وې چپای کی یتیم وی پای کی خصلکی ګری تیم سرا دا به تر کور نه ایدا او نا کار په کودونکو یا کود دے چای کی یتیم وی او داګه سره بد سلوکیږي حدیث کې راځي چې ماشم پلاس چا کې هو او سبا اند یتیم وی نو داګه د الله سو دلان دي نو یو یو ویختا دا په نسبت بدله الله اجر او ثواب ورکه یا شپچیا پرواچو نه کېدې په لارې ما په چې سړي په ګاري هم خو به یې باندې دی غلط کار ته به نه پرېږي غلط مال چلو کې دې به نه پرېږي دیبولا د پور کې سزا ورکه راټېوه ولمساکین مسکینانو سره احسانو کې چې غریب دې عجز دې وامن صبیر مسافر سره احسانو کې مسافر طالب راغله دې بے وطن شوی قرآن لږ راغله پاغلا څوچت نکي غوري اسنه کاغلا څوچت کلو تباو برباد وشي الله وي اواغه چې قرآن ته ناشتي شپاور دې په قرآنی الله وي غسر احسانو کا وما تفلو من خيرینا ها اوا چې کوي تاسو څخه بهتر شي او کبيام سه شي خرچ کي ولګي لو فا ان الله بي علي نو الله زبان په یو دی الله عزوجل په نبی هغه پرتمار سره لګي باج معلومه پدې لګي چې دوستانه او یاران نه جوړي یوه دا غریبه کور نه دی او غریب نو غریب حق پاره څنو نو حاجت دي چې نه یو شی بل تورکه یو بل نه وړي لوګي کې دي طالب جز نو چاغلي ورکه خو مقصد دې زاغه بل لے کړ یو کس راي وېدا نوی جوی دا ما خیرات کاو ما روم خیرات پا ما کیگی روم خیرات پا ما لازم نو چې تا ما کڑای وی چې تا دے زینا غصے پر زینا اولے یہ روی ای کندہ سے حانمی وجہ سوا پدیک استاخو وجہ دے بنا ما تا معلوم دا می کن زمان نکی دا پا طالب دا ما خیرات کاو خیرات ما نکی گی پا طالب نکی گی پدی احکامو بانده کتابون دا علماءو لکلی شوی دی بہتر بہتر کتابو ناغی لري کلي دي احیاء العلوم د امام غزالی د صلو جل ذا اشوروشره په معاشره په سې کولي کتابو لي یو کتاب نکله صلو جل ذا دا ونګي پدی باندي ا تعارف د کلا بازی کتابه غلی کله په معاشره په سمولو باندي دا شو کتاب نکله پدی مفتاح سعادت ر جل ذا چې معاشره بسنګ سمي ګو داغه احکام سري شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم الله په ډیر کتابونه لیکلي دي په معاشری سمولباني چماشرابا د قرآنی څنګه سميږي د تهذیب چې دا, دا تهذیب او اخلاق او سمواله دولت د دا خزې د پلا د معاشری فساد او څنګه برادزي په دی باندې رساله کوشریه دا منازل السائرین د شیخ الاسلام ابو عبد اسماعیل انصاری پدای باندي د امام ابن قیم کتاب د مدارج صالحین رجه الله بهتر کوششې کړې و الله دې پټول او رحمتونو ورېږي خو خواږ کتابونو ډیر وګدري بیا نمګړی پاتې شي وي خو قران چې څنګه بیان کړي او قران د دې اصول منځاږه سره نو هغه سره اړین شي کولای زکه چې قران په مختصره طریقه بیان منځته کې هغه ډیر وګدري اواسو کې اډول شي ایال علوم باندې سوق پا مفتاو سعادت سوک پوئی گی پا بل رسالت و شریعا ها گرانم دی سختم دی و قدم دی او گرد با او قرآن باون مارے کی پروت دی جمعات کی پروت دی او چنو خیر آوالی کنا دی تلاوت کې واقعاوی ام چنو مارے جاک خیر راشی دی صرف دی خیرون ملا نئی صلات یاسین وی چې چنو دکان کی ازوانا کما چنو دکان سودا می خودی ما لغون داخر سوچم کوا کنا لغون د لوګون دې خد اخپل ځان او د بچو سوچم کوا تو نومر دې په کې تیر شو خیر دې او خیر دې او دنیا کشي او دنیا کشي کوتب علیکم الکتالو او وکول لكم سورہ خسته کتاب الله من ته را لېګل او الله دې من کوې کیو کوتب علیکم تم مدافعات کا مقالشه یې پتاسو جنگ کول د کافرو سلام او دا جنگ بد بدلګي تاسو تا تاسو خو دا جنگ خللېږي مو مالا د کافرو سره جنګ که نه لري دا هم مالا سه انسانيت وجلي هر څنګه بعض خلک جهاد ته خړاوه وي خړاوه په خاطر د سپور د جگړه ته وې سټبه جنگول نو هغه ته وې سويلا وې د سپور خړاوه دا سه خلک کمشته وزانت مسلمانان وي په دې سیبه پراتيری او غوي چکه دروس او د امریکایانو د مجاهدینو جنگ په افغانستان سمه شروع و, و ایدا خلاوه د جنگ نه جهاد دره و زالما دا چې جهاد نو د قران سره د جهاد مضمون ذکر کړي چې دا کفر نو چې په مسلمانانو په مرګونو لا غړي د مسلمانانو ویني روا کنه دا د مسلمانانو ما ده روا غنو هغه د او مسلمان د خپلزانو ځان او د خپل دین د مداوات لپاره راغی او دا غي مقابله کړي تو ته خلاوه وې تو د جهاد نه وې قران وی دا به تاسو تخنه لګي خداوکه مدافعات او کې د اسلام او مدافعات او کې د اغيارونا قطب عليكم القتال او قول لكم امم پر شوي پتاسو جنگ اول د کفرو صدا او دا جنگ بدګي تاسو تا تاسو په اتباع طبيعت خنه نه راځي چې دا خبر نه وا سا دې زلا پکني تاسو یوشي دلہ او هغه به تر وی تاسو په پارا په پارا انجام کدا جنگ نو نن به امریکا یان موږ په کورونو کې ګرځیدل کاه مجاهیدینو هغه مهنت نه وکړې خو دا جنگه سربلا او چاله دا غزا نه اوس غلول او لال په کم کمزیت الله الله رسول الله خلاص نو ظاهر کې تاسو تخند ازي هو انجامي بهتر وا سا درزدا منکوي تاسو یو شې سرا وو وغه وا به تر شروي تاسو ته پاره تباغه شه خګره خوغه به خنه انجام به غلطي والله يعلم الله پوي جوان تم لا تعلمون تاسو نه پوي گئی وګورا باز خلق چې تد کو نه نه منکه اوا کو تزي او رازي ته نه مخ خپل له خير ده سوت نه شو ویله ته مخ خګاله خلک دې انجام غلط شي بیا ابداسه نقصان پدیکور کې جوړ دي طالب اجازه علاج بداځي بیا وروړه نو چې داغه نمخه تا دا دې دفاع کوله نو خانوا چې بچیا د کور ته بغیر ضرورت او بغیر د دازي زمانہ مراله بس هغه ګوره چې لکې دې لکان دې دوی دې خپلې پرتیبې سکا به ستا چې ته تارو خدای خوشو زه راځم شه باندېګه پوي خپاکېګو او چنیا اول دیزان خبا نکا نو رسو بیا کتیر خب کانو تانیش لے نو بیا رو رکار نکی گی خواه اولیو پور دی پر معاشر بیا نو یه سنو نکا انیل شر دارام دفاع بکی یه سنو نکا تپول که دا خلق سانا پا پا پا دا میاشو دی عزت که دی جنگ کولو بی چپ دی الحرم کی جنگ کول سنگری سنو میاشو کی جنگ نارواو وایا جنګول باندې کې لو یو ګنازه لو یو ګنازه خو باندې ولغ دا دلل دي کې دلاده دیناو کفر پالا باندې او مجد حرام باندې او قتل داده دې مجد حرام نه د لو یو ګنازه د الله او شرک د لوی کتن نه او همیشریږي جنگي وته سره تر دې چې واپس کړي تاسو لراندې دین کوم د دی دین تاسو نا کړه دې اوسم کفار علم دي اغه د خپل کانون نه نه مونږه کیږي اغيار کوشش کوي چې مسلمانان د خپل دین نه متنفره کی اغه د خپل کتاب نه متنفره کی اغه خپل پیغمبر نه متنفره کی قران وې ها اغه لګیا دي عالم دي پدې معلومه لګی خو کدا یو سوس سيزونه پکې کیدن نبي خیر د جنگ او جګ او پکې خنوي خو کدا یو سوس سيزونه کیدن پد جنگ کوله سنو بیا جایز دے خیر دے جنگو کا بیا سوچو دنیا و مې یرتد له سوچ مرتل چ زاسره دل خپل نه او د مرشه حالان تیوی له کافیرو فولای پکو په حال کې د دنیا نه لال لدا کسان बर्बाद شې دي عامه د دنیا او آخرت کې پکو فربانه د انسان عمل تبا کیږي پشرک بانه د انسان عمل تبا کیږي فولای کا صاحب النار دا کسان خوندان نور دي ديبه پدې کې امير شاه ان الذين امنوا بشکا کسان چې مانرولو ولذين وا کسان چې چرته یو کو وجاهدوا في الله او جهاد یو کو پلاردا الله کې اولای که یې رجو رحمت الله جهاد مدافعات بکې چې دا غلطو خلق کو نبا صفايي مقابله کې جهاد الله کې د الله کې دا کهسان امید لري دا الله در رحمت دیره با الله خپل مهرباني ورګي الله با جنت ورګي والله غفور الرحیم الله به کوشش ته مهربانه دا الله په دین کې به کوشش کې الله به جنت ملويږي علم باکه مهنت باکه کوشش باکه تګو جو دکان نه او سودا نره ور به کې ناس تو تاو پیسې ملاو شي اول به دکان ګوره پیسې باور کې سودا به شي بیا به ګاګ جوړه به وکړي کینی بیا به خرچه کوي بیا به ټیم پر دې سودا ورکړه به کار چریږي او کومه مال دکان کې مناسب اندازې الله وراکه الله غران ده روانو غران ده کاسان ده غران ده حیو عالم هو داګه شاګرد صحیح سنت چا چې نوو ملي کوي ۱۰۰۰۰۰ اجڑی که اغا وفاق ته اغای و عالم سرالاله قطبودون شیرازی سره چه ده جستان علم حاصلو ما طالبان علم حاصلو ده پاره گردی غریبانان چه اغا سرطلده نواغا دیر وقشه و دا اغا داریزی پستر گرازولنده شیوه و دیر بودا شیو اغا ورتوی بچیا اجستا ده حالت ته گولم تا دیر قابل او خیار شاکر کرده اوزو زو غډی زما غغ تیر شو دی س شو می زما یو شاگرد مبارک شال تلار ش اگر چې تا به داخله نه در کوې تیر شوې خود تاله خط در کوم اوغ زما شا زما خ بهړ کې تاال به داخله دګډ له سی او سیور له خ الدین اوغ چ درس باې مشغول او تس نپاره شو. دو استاز خط ورکو کو استاد قدر ارسو کړي بعض خلک دو استاد قدر نه کړي حالان کې صرف سبق یې ته رسوله قدرې کړې مونږن سبا منځونم پښتو قرآنم تیزه کو علمم ته حاصلو او بیا چې واغره ډنګ پښور و مالا ته کې چا دا چې استاد بس ستا خبره او زمما دا چې دا هغه علماو کلو چې کوه هغه کامیاب شي اغه به ویزه داخیدا نه در مبارک شه ورته وي خو زه کې در کوم چې زما استاد را لې کېله او ته وستو راغلې نو استاد ته پوس حق نشته ته وستو کې نه مخکبه نه کېږي او دم تپوس پوس بنکې تا ته پوس باغ سو کې چې هغه مخ کې ناس یو مخ کې راغې خو زه به درس کې ناس شه زما استاد مې را لې کېله اوی یاد ده چې غسل ما لزی را ا قابلو خيارو مهنتې کاو ها اګه علم کې کیناس درسونه شروع یو ځن مو ورخین لیکي چې مبارک شاه استادو عالمو مدرسې وا اغه یوشپا چکروي چې واره کزم د لیکولو شاګردانو معلومات کوم تاسو زم ستلیکو مو کنه زمانه سجدا کوي س مهنت زمانه حاصلی اګه مهنه زمانه زین نسی راغلے دے مدرسہ کی گرزی کمرے بندی دی ہاں آو دے پا دی سروکی گوری آرے کمرے تا آدار پل تعلیب حالت محلوم ہے چھ دے سکے دے سکے دے سکے دے سکے یاو کمرے تا راغلے دے چھ او تعلیبی اولی دو آغا پا بیدبائی کتاب دا شیخی دے و ڈڑے والے دا آرم چوکتے دے استازے ویدار دیر بیدبائی دله علم نه ملاويږي دا بدره شلوويږي به نه بي بلا سيبلي کمرې ته تره نو په بلا کمره کې حايو طالب لګاده مهنت کوي او په ادب ناشته کتاب ګوري سټډي کوي آغا مبارک شاه استاد وي وی ويزر دې چې د دې سریره بالا ډېلوي علم ور کی او د دې ډېلوي شاني دنیا کې یکه په ادب باندې کتاب ګوري او په ادب ناشته ادب کې ډېر کارونه دي چاچ به د بيدو جماعت د استاد کړي دا هغه تباشير لمنده ملاو شوی چې بلی کمرې لا تر هغه چې چا کړي ګړزي سټډنټان چکي هانه بلی کمرې لا چې تر نوتاق لګيا وي چې جماعت د استاد سبق ننداږي دا غرا یی دادا د حشیرا یی دادا زماره یی دادا هغه اول لغی بیانو کی بیا پغی تدازونو کی بیا خپل راي او بیا غی جوابونه کوي مبارک شاوې جماو کتې د چوارو کده کمره کې د سرسوک سناستي ما سوری کې چوګه دی دا نو هغه طالب یو واسه نهسته زاده دا سبق لري په کمره کې ها نو ما چو کتې دو مبارک شاو ورخین لکی چشپ نه ملو واس خو مې وا اوسو کو مبارک شاو په مدد سکه دا سی ګټ سره ډېر خوشاله نه چې دا سی طالب مم چالو دورا مهنت کوي او دورا کوشش کوي د خپل همورو پلان راغله دی علم پسه یا الله داسه طالبم زلارم او ډیره خوشاله داسه وچوللی ده په هغه مدرسه کې سارچ شو درس ته ربال هغه ته بچی مخ کې داشه استاهق زمخ کې او استاهق د سوالم دې ته پوسبم کې او مخې بم کې دې ځکه تلایق ته دا چې کم مهنت کوي او ته دې سره چاچ د استادو د کتاب قدر کړې و او داغه نه بیا الله دې وی عالم جوړ کړو دنیا کې او ورنۍ دنیا ته ور کړو کم خلکو چې د استادانو د زینو د کتابونو په ادب باندې مهنت کړو علم حاصل کړو او ان الله دنیا کې خیر خور کړې او دنیا ته دې خیره سي ده او باجه دغه سي چې بیا ګرځي دا ما د امامتۍ یره مالبا زې باندې کې یره مالبا دا خپلېږي خلقو ته څون دا بې دبه تورومره بې دبی کړو بعد خلکو خلقو پسې مينت کړي غوالي راغوالي هغه او بعد خلکو خلقو دا زکه چې دا بې دبه یې کنا نوم چا چې مهنت کړي دا الله په دین کې اغه لاله جنتوم ورکه ای اغه دوی دیموقام دنیا کې ورکه ای والله غفور الرحیم الله بخشش کوم کې مهربان دی یڅ اډونکعن الخمر والمسر شراب او جواری په بارکه تپوستانه حضرت کوي او د دوالو کې لوی او فیدی په کې د پاره د خلکو ظاهری شراب و جواره کې فایدې مشتا خو ګناده د دوالو لوی ده د لو نه فایده تور نه ګناي زیاته ده په نسبت د فایده باندې فایده سدا او ګناي سدا د شراب او فایده دا ظاهری چې انسان ته قوت میلاوي شي کا کمزورې مړي شراب نشو پیوې دی بیا ځان نه کویږي بیا دې په خپل بردينې پیوې دغه قوت پکې لاشي بیا نکا خو بیا خبر نه دی کنا دا بهغه ها په شرابو کې फायदा بل آزادا ظاهيري फायदा چې دک سخاوت پیدا شته هکو پیوېګ نه کنا نماز بیا په خلکو ویشي شرابې کدی چلوونه په خو بدبود عمل ما په سلو ګوروي یا نشکره و اغا پویده نزکا ماری لگاو دا زاہیری فیدهی ری دا جواره فیده زاہیری دا دا چه دیم لب وقت که سخی شی وی مره یو پار بووا مال برا شی نکو سوکت غریم بری ملاو شی نکو خرچه مرچوگی لگا فیده پا کیسته دا زاہیری خو نقصان ډیر زیات تے دا شرابی سری اولاد نکی گی او که اولادی کی نو دا غی علماء دا اولاد نکی بیا دي. او شونو نقصان نم دي حز شراب یو دا چې حلال او حرام نه پیژې بیا دا رنگ دي نقصان نه او شراب سکون کې حدیث کې راځي که ششارب الخمر کعب ذل وسن څوک چې شراب سکې زیدا څه لکه چې د بوت عبادت کوي یو بنده د بوت عبادت کوي اېوسره شراب سک دوه صدا یو ده او د جواري دین نقصان نه دي حزک یو نقصان داې چې غیر مال دله پرد حق دله میلا شي په لکو اخی د ډی سوزونو دننه رسلار شي توبا او برباد شي دا په صه دا په د جوواې باندې او جووا کې دا ډ لکه دا س با داټیانې خلک چې دا باناندونه دا ټول په د جووا کې شامل بانند بهوان یو غبی ډیرری کې دا ټول جوواې سان دي. ویسلونک تطوسکې زانا څه خرج کړی وایا الافو وې ذاتې څه خرج کړی نو زموږ له نو ذاتې کې زو من غایې زور دی ته چا سب سیوا کې چاند جمع مات کېږي د الله سپينه اور کې وې جمع څه کوس نیشتا معتبر وې مثلا ماتې نیشتا کاروبار کې پیسې بند شي وې نو آد لګم توفیق الله تعالی نور کې وا شکور ته زی اور کې د تخذو بچو ایمان پیسې را کته ما سره پیسې نیشتا دکان کې او چې دا الله کوټه راشي نو ته ما سره پیسې نشته چې ضرورت راشي نو ته ما سره پیسې نشته نه نه داسې مکو وا الله بده سمې نشته بیا بیا به همیش د نشواځي داسې مکو وا الا عفوا قرانوي د ځانه زیاتیک او ورته سچ ځان باندي لګي پخپل اولاد باندي لګي پخپل خرچي ضرورتونه کې لګي نو دارنګي د دین په مکو کې همدا څه لگاوه زیاتیکه کینه الله بده سټونو مردا څه بیا د نشه وازي بیا کذالک یبین الله لكم الآيات دارنګي بیان الله تاسو دلای خامہ حاج تاسو سوچو کې په فیذو دنیا او د آخرت کې فیذ زمو په کم شیس کې دی او نقصان زمو په کم زیله نقصان او فیذ هغه پکا چې موږ او پیژنو او موږ قرآن باندې پیژاندې چمو قران زکو په قران ځان پوي کو کهستا کتاب الله را لګري کو سورې آش وای خسته رې او خسته رې فزایل لري په څه بدن کې لسکا خو دا ځان پوي کو چې په خپل ځان پوي کو چې لا د کم مقصد لپاره را لګلېو د معاشري د اصلاح لپاره سلوور قوانين بیان کړه یو د کور مشر اغه سجور کا چاغه خرج کې په کور واده باندې اغه سجور کا کې مدافعات وي دفاع کولې شیدخ په کور ازه هې نه شاجا او خیر دې مال خیر دې خیر دې او دریم دا چې اور وخبده الله دې دین لپاره تیارې دانه چې ز بیماره وو ز ستړي ما وو ز دایم وو او چې د دن دا دنیا کاندې به خت تیار او اوس کو لکه د ایتلی ویزا دا زو ټیک نو مخه بازه بازه وایډانو مکه بوله خرڅ کوم اگر به خرڅ کوم اې به تیار دی د شپې ورځ تیار دی بچول اپریدی خدا قرونه اپریدی حکاوته وایله ک قرآن ختم دی دا قران ترسه زوژغان نیمه ماس نه کارونه دی نو دا ټول سیزونه موږ له پکار داله دا چې موږ مخه تکو او د دې به زمنګ نسبا قیامت کې زمنګ رب ته پوس کوي واخه